Nire ustez, bueno, momentu honetan liburutegi hau eta bueno, kulturgune hau apustu haundiena kultura eta eskuntzaren alde. Bo, nire ustez, nobeda garrantzitsuena da, leku hau lurra hau sortzen da, bai, invento bat da, bai. Uhum. Normalean, gure hirietan, irunen ere, e, udala erabiltzen du lurra, iria ahonditzen da, baina beti eta kasu honetan irungo ardian irungo biotsan e, leku berria sortzen da eh? eta bueno, nire ustez Gipuzkoan eta Euskadin orokorrean hori berezia da. Azken batean, lehen plaza bat, egon bestelik ez, eta leheni bat duzu, lurtona pillo bat bai, bai, hori da Eta hori espazio da. berri bat sortu da, 2 mila posteun metro karratuko da. Bai. Eta gainera, eh, ba, kultura, ba, kulturaren zako balitatuko dena, hori ere be, berri bada. da. Bai, bueno, hori da beste ikuspuntua, gure liburutegia gainera kulturgunea izan nahi du, mm. izan behar du. Bai. E bueno, nola ez mm, azken finean mundu guztia, proposamenak egingo dituzte eta hori esker e, hemen ekimenak eta bueno, eta aukerak agertuko agerrtuko dira. Bai. Baina gure helburua irungo, irungo dala bezala hori da. Bai. Lekua hemen dago, baina barruan garrantzitsuena, izango da irungo hiritarren proposamenak irungo hiritarren ideiak irungo hiritarren helburuak bai eta herritarren esku hongo bai bai hori da hori da hori da